«Маєш на увазі кого?» – втрутив свого сусіда, того піжона. «Сравді, кого?» – запитав Козюренко. «Семена, який курить любительський?» «Любительський», – сказав дружинник, – «точно, любительський». Другий хлопець поживавішав. «Так це ж наш тренер» – вигукнув. «Який тренер?» – занепокоївся голова місцевкому. «Климунда, хто ж іще?» «Наш тренер з настільного тенісу», – пояснив голова з авангарду. «Климунда?» Перепитав Козуренко, Семен Кремунда? Чорнявий, високий? Так, ствердив перший дружинник. Усе сходиться. Коли був тут останній Та зараз у відпустці, пояснив голова. Прошу тримати нашу розмову в таємниці, попросив Козуренко. Самі розумієте чому? І дякую вам за цінне повідомлення. Дружинники розійшлися, а Козуренко ще раз оглянув сліди на підвіконні. Вони добре збереглися треба негайно викликати експертів. Отже, Клемунда. Семен Климунда. Може він, а може й не він? Принаймні, вони встановлять це ще сьогодні. Полковник зайшов до й подзвонив до відділу кадрів управління місцевої промисловості, де перебував Шульга. Майор узяв трубку майже одразу, наче ж дзвінка. «Іду», – відповів, вислухавши короткий наказ полковника. «Вже спускаюсь». Вони разом поїхали в товариство «Авангард» і через кілька хвилин Козиренко тримав у руках папку із справою Клемунди. Клемунда спередун Іванович», – прочитав голосно і звів очі на шульгу. «Бачте, його звуть не Семеном. «Молодь», – запобігливо сказав завідувач відділу кадрів. «Ім'я, мовляв, у нього не сучасне, хе-хе». Взяв і перехрестився на сеню. «Нам казали, що він відпустці». — запитав Козиренко. — Так, відпочиває. — І де? — казав, що збирається на Чорне море. — Хвилинку треба попитати Таню. — Здається, я від нього листівку. — Давайте сюди вашу Таню, — пожилавішав Козиренко. Таню Ваймарук здивувалася, коли її почали розпитувати про Климунду. — Кому яке діло, з кимо вона листується? — Почервоніла, і Козиренко зрозумів, що Клемунда їй небайдужий. Він пояснив дівчині, що Семена Клемонду спішно розшукує якийсь родич. Пані це задовольнило, і вона принесла листівку, яку одержала від Спиридона: висутні будинки на тлі синього моря і реліктові підсунські сосни. Клемунда повідомляв, що відпочиває добре і збирається пробути в підсумді аж до початку вересня. А ще через годину балебан, перед яким розклали десяток фотографій різних чоловіків впевнена тицнув пальцем у картку, на якій був Климунде. Впізнали його також Зоя, Клара і Роберт. Зоя аж посвітлішила на обличчі. «Адресу його можна адресу?» – запитала нерішуче. Козуренко тільки перезирнувся з шульгою. «Самі ще не знаємо», – відказав. «Але скоро дізнаємось неодмінно». Коли свідків відпустили, полковник подзвонив, і попросив замовити два квитки на літак до Адлера. «Но завтра?» – на ранішній, – наказав. «Обов'язково на ранній, бо справа нагальна». В Адлері Козюренка і Шульгу зустрів капітан Саная. Вони одразу вирушили в Піцунду. «Райський куточок», – мовив широко усміхаючись Саная, наче сам був причетний до його створення. У Піцунді нема гагринської вугкості. Там хмари лежать у горах просто над містом. А тут дивіться простір. Справді, низ вдавався глибоко в море. Гори відступили, насуваючись на рігни величкими горбами лише з протилежного гудаутинського боку. З моря віяло прохолодою. Козиринкою шульзі так кортіло викупатися. Вони заздр позирали на тих, що хлюпалися в морі. Та мусили одразу приступити до роботи. Козуренко провів невеличку нараду з працівниками підсумської міліції. Вони одержали фотографії з Передона Клемунди і дістали наказ негайно затримати злочинця. На те, що Клемунда прописався, було мало надії, і справді паспортний відділ повідомив, що такого прізвища в їхніх списках нема. Дільничні інспектори і кілька оперативних працівників. Уже почали непомітно прочислити курортників у селах Алахадзе та Лідзава. І все-таки бути коло моря і не покупатися – гріх.